äventyr av J.R.R. Tolkien Sjättedelen Gåtor i mörkret Bilbo, Gandalf och de värjarna har nu lämnat det sista hemliga huset och dess vänlige härskare alvetlingen Elrond På färden över dimmiga bergen överraskas de av ett oväder de söker skydd i en grotta och sover lugnt, ganska belåtna över att slippa vara ute i regnet. Men mitt i natten öppnas en lundör i grottans inre vägg, och orkerna rusar på dem och tar dem till fånga, alla utom Gandalf som hinner försvinna. Grottan visar sig vara orkernas farstö. Bilbo och dvärgarna förs nu in i berget, in i en stor hall full av orker. På en stor, flat sten som tjänade till tron satt orkernas stora, fula hövding. Han förhörde dem och påstår att han vet säkert att Bilbo hade planerat att anfalla orkerna under natten. Thorin försöker säga att de är på väg över bergen för att hälsa på sina släktingar på andra sidan, men det tror naturligtvis inte orkerna på. Och förresten är det ju faktiskt inte riktigt sant. När orkhövdingen upptäcker att Torin är beväpnad med svärdet orkrist, eller bitaren som orkerna kallade, blir han alldeles rasande. Du minns kanske att både orkrist och glamdring, fiendefaran, en gång i tiden smiddes av ljusalverna från Gondolin, just för att döda orker med. Det är magi i dem, och orkerna hatar och fruktar dem båda. Orkhövdingen blir alldeles rasande och rusar på Torin för att bita honom. När plötsligt den stora brasan flammar upp Gnistor och rök fyller upp luften Och ett fruktansvärt oväsen bryter ut I den röran kan Bill både värjarna fly Ledda av Gandalf som kommer tillbaka Och som förresten är den som med sitt trollspö orsakat det hela Och så snubblar de fram i mörkret Allt djupare in i berget Följande de gångar som orkerna har huggit Bakom sig har de orkerna Som hunnit samlas efter förskräckelsen Och som nu tar upp jakten är vi alla här nu? Får se. En, två, tre, mm, sex, sju. Och då det blir 8, åtta, nio, tio, elva. Elva. Vad är det Fili och Chili nu då? Här! Här! Tretton. Vad är Bilbo då? är ja, så där. Bra. Ja, det kunde ha varit värre. Fast det är klart att det kunde ha varit betydligt bättre också. Hästarna har orken orkerna tagit. Och vår mat har de också tagit. Om vi inte skyndar oss nu så tar de snart oss också. Hör, de är ju så redan i Jag frågade ju er om ni verkligen hade utforskat den där grottan ordentligt. Chili! Ja, det gjorde vi också. vi... Inte... Ja, ja, ja, ja, Vi hinner inte grela om det här i mörkret. Och med orken alldeles in på oss också. Framåt marsch! Framåt! Och framåt gick de. Eftersom stackars Bilbo omöjligt kunde gå hälften så fort ens. För dvärgarna kan minst lägga iväg med en förfärlig fart om de är tvungna till det så turades de om att bära honom på ryggen. Men orker springer ännu fortare än dvärgar, och de här orkerna visste vägen bättre. De hade gjort gångarna själva. Och de var ursinniga, så hur dvärgarna än skyndade på hörde de skriken och tjuten närma sig allt mer och mer. Snart hördes också fötter klappra. Många, många fötter som föreföll vara strax bortom nästa krök. Röda facklor och syntes blänka i tunneln bakom dvärgarna, och de var dödströtta vid det här laget. Varför? Varför lämnade jag min hobbithåla? sa stackars erbagger när han skumpade upp och ner på bombers rygg. Varför? Varför tog jag med mig en liten krake till hobbit på skattsökarfärd? sa stackars bomber, som var fet och nu staplade fram med svetten rinnande på näsan, upphettad och skräckslagen som han var. Nu sackade Gandalf efter och Thorin med honom. De svängde runt en tvärkrök. Helt om, skrek han. Dra ditt svärd, Thorin. Det var inget annat att göra, och orkerna gillade det inte. De kom skyndande runt hörnet, gastande för full hals, och fann orkrist och fiendefaran glimmande kallt och klart mitt upp i deras häpna ögon. De främsta släppte sina facklor och skrek till innan de dräptes. De som var bakom dem skrek ännu värre och sprang tillbaka i det de knuffade omkull de som kom efter. Dråparen och bitaren skrek de och snart rådde allmän förvirring och de flesta rusade tillbaka samma väg de hade kommit. Det dröjde en lång stund innan någon av dem vågade gå runt hörnet och då hade dvärgarna redan fortsatt långt, långt in i de mörka tunnlarna i orkernas rike. När orkerna upptäckte det släckte de sina facklor och tassade i mjuka skor, och de valde ut sin allra snabbaste löpare med de skarpaste öronen och ögonen. Dessa sprang framåt, kvicka som vässlor i mörkret, och gjorde knappt mer väsen än fladdermöss. Det var därför som varken Bilbo, dvärgarna eller ens Gandalf hörde dem komma. Inte såg dem heller. Men själva var de sedda vorkerna som tyst kom springande bakom dem. Gandalf let nämligen sitt spö Lysa svagt för att hjälpa dvärgarna på deras vandring. Dori, som nu åter var i slutet med Bilbo på ryggen, blev kripen bakifrån i mörkret. Han skrek till och föll. Hobbiten ramlade ner från hans axlar i mörkret, slog huvudet i en hård klippa och förlorade medvetandet. När Bilbo öppnade ögonen undrade han om han verkligen hade gjort det, för det var... Lika mörkt som när han blundade Ingen fanns i närheten Man kan tänka sig hur rädd han blev Han hörde inget Såg inget och kände inget utom stengolvet Mycket sakta kravlade han sig upp Och trevade omkring på alla fyra Tills han rörde vid väggen i gången Men varken uppåt eller neråt den Hittade han något Inget alls fanns där Inget tecken till orker eller dvärgar det gick runt i huvudet på honom, och han var långt ifrån säker på i vilken riktning de hade gått när han föll. Han gissade så gott han kunde och tassade framåt en bra bit, tills hans hand plötsligt stötte på något som låg på golvet. Det kändes som en liten ring av kylig metall. Han stoppade ringen i fickan nästan utan att tänka på det. Det föreföll inte alls som om han hade någon särskild användning för den just då. Han gick inte så mycket längre utan satte sig på det kalla golvet, och hängav sig en lång stund åt fullkomlig förtvivlan Han föreställde sig hur han stekte ägg och skinka hemma i sitt eget kök För nu kände han innombords Att det var hög tid för en måltid av ett eller annat slag Men det gjorde honom bara ännu mer förtvivlad Han kunde inte fundera ut vad han skulle göra Eller vad som hade hänt Eller varför han hade blivit lämnad kvar här Varför inte orken hade tagit honom han begrep inte ens varför han hade son till i huvudet. I själva verket hade han legat tyst och stilla en lång stund, ur syn och sin, i ett mycket mörkt hörn. Efter en stund trevar han efter sin pipa. Den hade inte gått sönder, och det var ändå något. Så trevar han efter sin pung, och det fanns lite tobak i den, ännu bättre. Sen letar han efter tändstickor, men hittade inga. Och det gjorde honom alldeles förkrossad. Men lika bra var det, insåg han, när han hade samlat sig lite. Ingen vet vad brinnande tändstickor och tobakslukt kunde ha lockat fram ur de mörka skrymslorna på detta förfärliga ställe. Men just för ögonblicket kände han sig mycket beklämd. När han slog på sina fickor och trevade överallt efter tändstickor stötte han med det tid på och fäste till det lilla svärdet. Den lilla dolken som han hade tagit från trollen och totalt glömt bort. Inte heller orkerna tycktes ha lagt märke till den eftersom han bad den innanför byxorna. Nu drog han ut den. Belekt och suddigt sken den inför hans blick. Det är alltså en alvklinga att det är med. Och orkerna är inte alldeles i närheten. Men ändå inte tillräckligt långt borta. På något sätt kände han sig i alla fall tröstad. Det var förnämligt att bära en klinga, smidig gondol inför krigen mot orkerna, som hade besjungits i så många sånger. Han hade också märkt att sådana vapen gjorde starkt intryck på orker som plötsligt stötte på dem. Gå tillbaka. Inte alls lönt. Gå åt sidan. Omöjligt. Gå framåt. Det enda att göra. Framåt marsch. Så steg han upp och... Travade väg med sitt lilla svärd framför sig ena handen ut med väggen och Tickande, pickande hjärta Bilbo befann sig sannoliken I vad man kallar en knipa Men du måste komma ihåg Att det inte var riktigt lika knipigt för honom Som det skulle ha varit för dig eller mig Hobbitar är inte riktigt som vanligt folk Och även om deras lyre är trivsamma ställen Som kan vädras ordentligt Helt olika orkernas tunnlar så är de i alla fall mer vana vid tunnlar än vi, och deras lokalsinne blir inte så lätt förvirrat under jorden. Dessutom kan de röra sig mycket tyst, gömma sig lätt och repa sig underbart efter fall och skråmor, och de har ett förråd av visdom och kloka ordspråk som människor nästan aldrig har hört eller glömt för länge sedan. Men i alla fall skulle jag inte vilja att vara i herr Baggers kläder. Tunnen tycktes inte ha något slut. Det enda han visste var att den stadigt var nerför i samma riktning, trots en eller annan krök och krumbukt. Här och där fanns det gångar som ledde åt sidan, eftersom han såg i skenet från sitt svärd eller kände med handen på väggen. De brydde han sig inte om, Johan skyndade förstås förbi, rädd för att orker eller inbillade mörka väsenden skulle stiga fram ur dem. Längre och längre gick han, allt djupare och djupare. Och fortfarande hörde han inget ljud, utom då och då en fladdermus som prasslar i hans öra, vilket skrämde hon i början, tills det hände allt för ofta för att han skulle bry sig om det. Jag vet inte hur länge han höll på att gå så, ohågad att fortsätta och allt för rädd för att stanna, vidare och vidare tills han var dödstrött. Det var som en väg bortom gränslösheters gränslöshet. Plötsligt klev han utan föregående varning i vatten. Det var iskallt. Han tvärstannade. Han visste inte om det bara var en pöl på stigen, eller stranden av en underjordisk ström som flöt tvärs över gången, eller en djup underjordisk sjö. Svärdet sken knappast alls. Han stannade, och när han lyssnade spänt hörde han det droppa från ett osynligt tak ner i vattnet inunder. Men något annat ljud förnamns inte. Alltså, är det en damm eller sjö, och inte en underjordisk flod, tänkte han. Men han vågade inte vada ut i mörkret. Simma kunde han inte. Och han föreställde sig också äckliga, slämmiga figurer med stora, utstående, blinda ögon som slingrade sig i vattnet. Konstiga varelser lever i dammarna och sjöarna längst in i berget. Fiskar, vilkas förfäder har simmat in, ingen vet för hur många år sedan och aldrig simmat ut igen, och fått allt större och större ögon av att försöka se i kolmörkret. Det finns också det som är ännu slämmigare än fiskar. Till och med i tunnlarna och grottorna som orken har gjort åt sig själva lever, okända för dem, andra varelser som har slunkit in där och lagt sig i mörkret. Några av dessa grottor har också sitt ursprung i en tid långt innan orken har kom dit, och de har bara utvidgat dem och gjort gångar emellan och där smyger och snokar fortfarande ubrinvånarna omkring I vinklar och vrår Här djupt nere vid det mörka vattnet Bodde Gollum Mörk som mörkrut, Med undantag av två runda bleka ögon Han hade en båt och rodde omkring tyst och stilla på sjön En sjö var den nämligen Stor och djup och isande kall Han paddlade fram där med fötterna dinglande över elingen men aldrig en krusning åstadkomman. Inte han inte Med sina bleka lyktliknande ögon spejar han efter blinda fiskar Som han högg med sina långa fingrar Kvickt som tanken Han gillade också kött Orker tyckte han var gott När han kunde få tag i några Men han aktade sig noga för att bli upptäckt av dem Han ströp dem helt enkelt bakifrån När de någon gång kom ensamma till grannskapet av vattnet Medan han strök omkring där det var mycket sällan det hände, för de hade på känna att något obehagligt lurade där, ända nere vid bergets rötter. De hade träffat på sjön när de grävde tunneln för länge sedan, och de upptäckte att de inte kunde komma längre, så där slutade vägen i den riktningen, och det fanns ingen anledning att gå åt det hållet, om inte orkhövdingen skickade dem dit. Ibland fick han för sig att han skulle ha fisk från sjön, och det kunde hända att varken ork eller fisk kom tillbaka. Gollum bodde närmare bestämt på en slemmig klippö mitt i sjön. Med sina bleka ögon som liknade teleskop, iaktog han nu Bilbo på avstånd. Bilbo såg inte honom, men han funderade mycket över Bilbo, för han märkte ju att det inte alls var någon ork. Gollum kliv i sin båt och la ut från ön, medan Bilbo satt på stranden alldeles omtumlad och visste varken ut eller in. Hela tiden pratade Gollum med sig själv En vana han lagt sig till med Eftersom det aldrig fanns någon annan att prata med Plaskoffer basker mig min söter Jag gissar att det är kalasmat Va? Vem är du? Men vad är det för något? Vad är det min söte? Jag är Herr Bilbo Bagger Jag har kommit ifrån dvärjan och trollkaren Och jag vet inte var jag är Inte för att det spelar någon roll Bara jag kommer härifrån ja, Vad är det de har i tassarna? Det här Det är ett svärd En alvklinga Från gondolin Ja det har ett svärd min söter. Mm. Kanske vi skulle slås ner och prata med ett slag Kanske det tycker om att gissa gåtor Gåtor? Visst, visst, brukar man gissa gåtor Visst vad det är en rolig lek Visst minns vi det intressant sant min söte Åh, oh, är ni flera? Bara vi bara Gollum, vi är så ensamma inte intressant. intressant Min söte, ingen talar med oss Min söte Ingen stannar och frågar om vi vill gissa gåtor Nu no. kör för det då Låt oss gissa gåtor ja. Du får fråga först Vi ska fråga, vi ska säga en gåta Min söte, vi ska se Har... Fötter som ingen ser i högre än gran och fur Sträcker sig upp i det blå äh, Växer aldrig ändå Ett berg Gissar det lätt Har det är lätt att gissa du måste tävla med oss, tävla med oss, min söte. Om vi frågar och det inte kan svara, då äter vi upp det. Intressant, intressant, min söte. Vadå? Ett drop? Men om det frågar oss och vi inte kan svara, då visar vi det vägen ut. Det gör vi, vi visar det vägen ut. Vad ska jag göra? Jag kan inte gå med på. Men det är sant, jag hittar inte ut vad säger det? Vad står det och viskar om? Det måste säga sina gåtor högt. Ja, vad? Ja, just det. Vänta lite bara. Vänta för se. Vad ska jag nu hitta på? Jo, nu har jag det. 30 vita hästar på två röda åsar går. En det travar, en det tuggar, en det stilla står. Kammat, kam tänder är det tänder min söte, tänder nu är det vår tur nu ska vi säga en gåta löst den ropar vinglös den fladdrar tandlös den biter munlös den fladdrar det jaha har det är tandlös den biter ha det någon som äter vänta dig kanske ett ögonblick bara. Mm, vad har jag hört det där förut? Ja visst. Ja det är vinden förstås. Psst, äh, nu är det vår tur, missöte. Nu ska jag bli en fråga. Nej, nej, stopp där. Det är vår tur. Jag, jag, jag, jag menar min tur nu. Du mm. frågar ju nyss. Den här, den kommer att sätta myror i huvudet på det lilla äcklet. Öga i blå ansikte Såg öga i grön ansikte Det ögat är likt detta Sa det första ögat Men långt ner i dyn Inte högt uppe i skyn mm. Mm. Mm. Ja, det är Så med söter, det är så Vi ska gissa Vi ska gissa Oh, sol. Sol som lyser på en tusen sköna Så är det. Så är det. <skratt> nu ska vi. Nu ska vi. Nu ska vi fråga. Nu ska vi fråga det något som det säkert inte kan svara på just så. Nu får det vara slut på leken. Vi börjar bli hungriga, min sötte. Nu ska vi se. Man kan icke se det Ej höra, ej känna dess lukt Ej röra Det bor under jord Och bak stjärnor som strålar Det fyller den tommaste håla Från början det var Och ska komma till slut Liv och löje det ut mm. Mörkret Skrin utan gångjärn, nyckel utan lock Gynneskatt, det gömmer dock Så ska vi Kunde han inte den enkla? Nå, vad är det? Det är inte en gryta som kokar över som du tycks tro Ge oss en chans, det måste ge oss en chans Skrin du lock utan Du skulle inte säga efter min gåta, du skulle gissa svaret Äg, ägde dig utan låg, just så är det Vi <skrattav> min söter, vi gissade Nu är det vår tur, nu ska vi fråga Vad ska vi hitta på det? Kall som dödens fläkt Kall som dödens fläkt Har ej andedräkt Törstar aldrig Dricker ändå Pansar med fjäll Har det på Ja, det var för enkelt Vi måste titta på något svårare missöte. Det kommer att gissa det genast Det gjorde oss förvirrad Med sin gåta om ägget Det kommer att gissa det genast Det är Hjälp Jag klarar han kommer att vinna och det är han upp mig. Såna är reglerna. Mm -hmm, <skratt> <skratt> inte, inte. <skratt> är äh. <skratt> det gott ett Är det ett. Är det särdeles ett Ska vi få ett ett skråmål på ett. Ett ögonblick. Mm. Vänta lite. Jag gav ju dig en lång alldeles nyss. <skratt> Vi vill ha en frist min Men vi, vi börjar bli hungriga Vi har levat på sigdorkor Och fisk Vi vill ha omväxling i kosten Vänta nu Nu har jag det Det är fisk Inte sant Ja visst Pansar med fjäll och har i i andedräkt och allt det där Visst är det en fisk Det det tänkte för länge för Vi hade inte gjort upp några tidsgränser nu är det min tur. Benlös låg på en ben. Två ben satt bredvid på tre ben. Fyra ben fick smaka. <skratt> en fisk som ligger på litet bord. En man sitter bredvid på en tre ben pall och äter. Och ger huvudet och stjärten till sin... Äh, vad heter de där små täcka krypen? Sin katt. Nu ska vi säga vår gota Min sötte Allt jag slukar Fågel, fe, blomma, buske Mossa, trä Gnager, järn och biter stål Mal den hårda sten till mjöl kunga lägger jag i mull Stad och berg Jag slår omkull en, en som slukar allt Sten och järn och vad som helst Måste vara en jätte vilka jätter finns det egentligen? Vilka jätter finns det? Jätten, eller en drake. Det kan naturligtvis vara en drake. Smaug. Nej, som knaglar på järn. Rost. Det svarar inte. Varför säger det ingenting? Jag måste få mer tid på mig. Jag måste be honom om lite mer tid. Mm. Snälla du, låt mig få lite mer...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 det måste ställa en fråga till oss. Bara en sista fråga. Ja, ja visst. Uh, vilken ska vi ta? Mm. Mm, vilken ska vi ta? Det måste sky skynda sig lite. Lugna dig nu lite. Jag måste väl få mm. tänka ut en gåta först. Fråga oss nu. Fråga oss. Men Bilbo kunde helt enkelt inte tänka ut någon gåta när den otäcka, kalla, våta varelsen satt tätt bredvid honom och tassade och knuffade på honom. Han kliade sig och nöp sig och smällde på sig själv, men ändå kunde han inte komma på något. Du kan säkert komma på någon bra gåta, men du måste tänka på att det är en annan sak. Du sitter ju i lugn och ro, men Bilbo satt i en mörk grotta, och om han kom med en gåta som Gollum kunde svaret på så skulle han bli uppäten. Det är inte så lätt att tänka klart och tydligt då. Nu kan man förstås säga att han kunde springa därifrån. Men för det första så hittade inte Bilbo i det här berget. Och för det andra så var gåtgissningen på den tiden något helt annat än nu för tiden. Gåtgissning, det var något heligt. Och till och med de mest ondsinta varelser var rädda för att luras när de gissade gåtor. Och som du minns så hade Bilbo gått med på de regler som Gollum satt upp. Så där satt alltså Bilbo och försökte förtvivla att hitta på en bra gåta. Och hela tiden satt Gollum bredvid och väste och viskade, tafsade och knuffade på honom. Och Bilbos huvud blev bara tommare och tommare, ju mer han försökte skärpa sig. Detta var sjätte delen av Bilbo, en hobbits äventyr av J.R.R. Tolkien, i översättning av Britt G. Hallqvist.